Щури в мішку! Вийшовши на дах вежі, Коска примружився. Здавалося, навіть сонячне світло заповзялося його мучити, та, мабуть, він це ще й як заслужив. Перед ним розстелився віссирін, мішанина цегляних і витисаних зі зрубу будинків, кам'яниці з каменю кремового кольору, зелені крони вже вкритих листям дерев, там, де були розбиті сади і прокладені широкі вулиці. Скрізь виблискували вікна, статуї з барвистого скла на гребенях дахів, найпишніших будинків відбивали ранкове світло і сяяли, як самоцвіти. У долині то тут, то там були розкидані інші вежі, десятки веж, декотрі значно вищі, ніж та на якій стояв коска, і кожна відкидала довгу тінь на лабіринт будівель. На півдні синьо сіре море з прибережного острівця, на якому розташовані відомі міські складовні майстерні, усе ще курився димок. Над ним цятками спокійно кружляли морські птахи. Зі сходу, вигулькуючи з поміж будівель темною змією, вився віссер, пов'язуючи дві половини міста чотирма мостами. Палац великого герцога Сельєра розкинувся на острівці посеред ріки, пануючи над краєвидом. Місце, де Коска провів чимало приємних вечерів, коли був почесним гостем великого поціновувача. Коли ще його самого любили, боялися, ним захоплювалися. Так давно то було, що здавалося зовсім не його життям. Монза непорушно стояла біля перил в обрамленні небесної блакиті. Лезу її меча і жилава ліва рука утворювали бездоганно пряму лінію від плеча до вістря. Яскраво сяяла криця, рубін на середньому пальці криваво палав, а шкіра блищала від поту. Жилет прилип до тіла. Коли Коска підійшов ближче, підніс до рота глеке з вином і зробив довгий ковток. Монза опустила меча. «Цікаво було, скільки ж ти витримаєш?» «Непри превеликий жаль, там тільки вода». Ти ж була присутня на моїй урочистій обітниці більше ніколи не брати в рот вина? Вона пирхнула. Це я вже раніше чула, і хіба з цього вийшло щось путнє? Я став на довгий і болісний шлях виправлення поведінки. І це я чула. І вийшла дірка від бублика, коска зітхнув. Що робити людині, аби її сприймали серйозно? Може, раз у житті дотримати слова? О, моє тендітне серце, що так часто розбивалося в минулому. Чи переживе воно, аби по ньому так били? Коска засунув чобіт поміж зубці поряд із Монзою. Знаєш, я ж народився в Ісцеріні, за якихось кілька вулиць звідси. Дитинство щасливе, а от юність бурхлива, сповнена паскудних пригод. Зокрема, через одну з них я мусив тікати з міста і шукати щастя в ролі найманого вояка. Усе твоє життя було сповнене паскудних пригод. Велика часто правди в цьому є. У ньому справді було обмель приємних спогадів. І більшість з них, як усвідомив коска, скосах зиркнувши на Монзо, була пов'язана з нею. Більша частина найкращих моментів його життя, і один найгірший. Він різко вдихнув і, заслонивши очі рукою, поглянув на схід, на клаптики полів зі сірою смугою міських морів. Наших талінських друзів ще не видно? Незабаром будуть. Генерал Ганмарк не та людина, аби запізнюватися на битву. Мон за якусь мить помовчала, суплячись як завжди. Коли ти вже скажеш те, що казав мені якось? Що казав? Про Орсо. Ти ж знаєш, що я казав. Ніколи не довіряй тому, хто тебе наймає. Урок, засвоєний у великої герцогині Селфін-Оспрійської, котрий дорого йому обійшовся. А тепер тобі плачу я. Коска вичевив із себе усмішку, попри біль у потрісканих губах. Та ми в наших оборудках ставимося одне до одного з належною підозріливостю. Ну так, я не довіряю тобі навіть моє лайно до річки віднести. Прикро, твоє лайно, я не сумніваюся, пахне троянами. Коска прихилився до перил і покліпав на сонце. «Пам'ятаєш, як ми колись ранками фехтували, доки ти не стала надто спритною?» «Чи ти надто п'яним?» «Ну, мені ж ході було фехтувати після такого. Є ж якась межа, до якої людина готова ганьбитися перед сніданком. Це в тебе кальвець?» Монза підійняла меч, сонячний промінь пробіг по вістрі. «Я замовили його для Бенни». «Для Бенни? Якого біса йому було з ним робити? Настромлювати і запікати яблука?» «Насправді він навіть цього не робив». «І в мене такий був, ти ж пам'ятаєш, хороший. «Я програв його в карти. Хочеш?» Коска простяг Монзі глечики з водою. Монза потяглася до нього. «Давай». «Ось». Він линув водою її в обличчя. Монза зойкнула, сахнулася назад, краплі бризнули в усі боки. Коска висмакнув свій меч і спіхав, і не встиг глечик упасти і розбитися на даху, а він уже замахувався. Монзі вдалося відбити перший удар, відчайдушно ухилитися від другого. Вона послизнулася, простяглася на землі, відкотилася, а тим часом меч коски вискнув по свинцевому даху в тому місці, де вона щойно була. Монз сіла навпочепки з мечем на готові. Ти розніжилася, Маркато!» – захотів коска, переміщаючись на середину даху. Десять років тому ти б ні за що не попалася на простоводу в обличчя? Я й тепер не попалася, дурню. Вона повільно витерла чоло рукою в рукавишці, не зводячи очей з коски. Вода крапала з волосся. У тебе є ще щось про запас, крім води в обличчя? Чи твоя майстерність мечника уже далі не сягає? Не дуже, якщо по правді. Чому б нам не дізнатися? Монза стрибнула вперед, і їхні клинки схрестились. Метал задзвенів і заскроготів. На голому правому плечі Монзи виднівся довгий шрам, інший звивався від ліктя і зникав у чорній рукавичці. Коска показав на нього мечем. Б'єшся лівою? Сподіваюся, це не через співчуття до моєї старості. Співчуття? Ти ж добре мене знаєш. Коска відвів випад, та другий прилетів так швидко, що він ледю стих ухилитися. Лезо продірявило сорочку на плечі, перш ніж він відскочив. Коска звів брови. Добре, що під час останнього запою я трохи втратив вагу. Можна було схуднути і більше, як на мене. Монза кружляла навколо нього, вистромивши кінчик язика. Хочеш, аби мені сонце світило у спину? А не треба було вчити мене у всіх тих брудних трюків. Може, перекинеш меч у ліву і трохи зрівняємо сили. І втратити перевагу, ти ж мене добре знаєш. Коска зробив обманний рух праворуч і сам кинувся в протилежний бік, так що Монза замахнулася в порожнечу. Вона була протка, проте й близько не така, як у ті часи, коли фехтувала правою рукою. Коли Монза надто близько наблизилася до нього, коска наступив їй на ногу, змусивши спіткнутися, а вістр його меча залишила акуратну подряпану на шрамі поперек плеча, утворюючи хрест. Монза зиркнула вниз на ранку, у кутку якої виступила краплинка крові. Ах ти, старий покадько! Буде про мене маленька згадка. І описавши мечем коло, коска демонстративно рубанув повітря. Мон закинулася вперед і мечі знову задзвеніли, рубаючи, колючи, відбиваючи. На вигляд, це було дещо незграбно, наче шити в рукавицях. Був час, коли вони влаштовували показові виступи та схожий час не пощадив обох. Одне запитання. пробурмотів коска, не відриваючи від Монза очей. Чому ти мене зрадила? Бо втомилася від твоїх клятих жартів. «Я, звісно ж, на це заслужив. Кожен наймінець рано чи пізно отримує удар, як не в груди, то в спину. Але щоб ти...» Він зробив колючий випад, тоді рубанув, змусивши її, скривившись, позадкувати. «Після всього, чого я тебе навчив, за все, що я тобі дав, безпеку, гроші, місце, де ти була своєю серед своїх. Я ж ставився до тебе, як до доньки». «Радше, як до матері. Ти не згадуєш, як напивався і робив у штани. Я була тобі винна, та всьому я межа». Вона рушила навколо нього, видивляючись шпарину в обороні, зберігаючи між вістрями клинків відстань не більш ніж у палець. Я б пішла за тобою в пекло, та не хотіла брати туди брата. Чому? Там би для нього була рідна домівка. Та пішов ти нахуй. Монза зробила обманний рух, змінила кут нападу, змусивши коску відскочити з грацією помираючої жаби. Він і забув, скільки напруги потребує фехтування. Легені пекло вогнем, плече й рука від лігтя аж до кисті, мстиво боліли. «Якщо не я, то це б зробив якийсь інший капітан. Сесарія, Віктос, Ендіч!» Монза викарбовувала кожне ненависне ім'я, супроводжуючи їх різкими ударами по мечу в його руці. «Усі вони спали і бачили, як би позбутися тебе в аф'єрі!» «Можна не згадувати це кляте місце!» Коска відбив її наступний випад і сам граційно перейшов до нападу, майже з колишнім своїм натиском відтісняючи Монзу до краю даху. Треба було завершувати, поки він не помер від виснаження. Замахнувся і знову підчепив Монзин меч своїм. Вибив її з рівноваги, притиснувши спиною до пиріл і змушуючи перехилитися через зубці. Гарди мечів шкребли одна об одну, доки його обличчя не опинилося всього за кілька дюймів від її, і він не побачив вулицю далеко внизу за її головою. Коска відчував на щоті її часте дихання. На коротеньку мить йому захотілося її поцілувати або скинути з даху. Можливо, він не вчинив ні так, ні сяк, бо не міг обрати, чого йому найбільше хочеться. «З правою рукою ти була краща!» – просичав Коска. «А ти був кращий десять років тому!» Монза підпернула під його меч і штрикнула в око мізинцем руки в рукавичці, що наче з'явився незвідки. «І-і-і-і!» – залементував Коска, затуляючи вільною рукою обличчя. на коліно майже безшумно стосунула його в яйця, і біль пронизав його, наче списом від живота до шиї. о, -о, -о! Він заточився, опускаючи меч, і за мить зігнувся навпіл, не в змозі вдихнути. «А це тобі маленька згадка про мене!» І блискучий меч Монзе залишив пекучу подряпину в нього на щоці. «Ха!» Коска повільно опустився на коліна. «Справді, де ж краще, як не вдома?» Крізь шалений біль він почув, як від хтось повільно заплескав у долоні. «Вітарі!» Закриктав Коска, примружившись і дивлячись, як вона виходить на сонячне світло. «Чому так трапляється, що ти завжди застаєш мене в найпринизливішій миті?» «Тому що мені це подобається». «Без сучки свого щастя не розумієте. Ніколи не відчували, як воно дістати удар по яйцях». «А дитину народити не пробував?» «Зманливе запрошення. Якби відповідні місця в мене були менш побиті, я б зловив тебе на слові». Проте, як частенько бувало, дотип пропав марно. Погляд вітарі прикипів кудись далеко за мурами, і Монзен теж. Коска зип'явся з колін, широко розставивши ноги. Довга колона кіноти з'явилася на гребні пагорба на захід від міста, що виднівся в просвіті двох ближніх веж, куріва з бід копит залишала на небі буру смугу. «Уже тут», – сказала Вітаря. Десь за їхніми спинами, за бамками дзвін, а незабаром до нього долучилися інші. «І там», – додала Монза. З'явилася і друга колонна. За пагорба поплив у гору стовп диму. Коско стояв під сонцем, що повільно котилося синім небом, безсумніво додаючи здорової засмаги його, що далі ширшій лисині, і спостерігав, як військо герцога Орсо неухильно розгортається в полях за містом. Полк за полком безметушні ставав на позиції далеко від досягу лучників зі стін. Великий загін перейшов річку в Брід із північного боку, довершуючи оточення. Кіднота прикривала піхоту, поки та шикувалася акуратними рядами, потім відкотилася назад, безперечно, аби доплюндрувати те, що з недбалості лишилося недоплюндроване минулого року. Там і сам вигулькували немети, цяточками з'явилися підводи, по розквашеній землі під'їжджав обоз. Крихітні оборонці на мурах не могли вдіяти нічого, окрім як спостерігати, як талінці окопуються упорядковано як механізм здоровенного годинника. Зовсім не в дусі коски, звичайно, навіть на тверезу голову. Більше інженерного розрахунку, ніж геніальності. Проте дисципліна варта захоплення. Коска широко розкинув руки. «Ласкаво просимо всіх і кожного на облогу Віссеріна!» Усі інші також зібралися на даху подивитися, як генерал Ганмарк стискає лещата навколо міста. Мон стояла, поклавши ліву руку на стегно, право безсило тримаючи на руківі меча. Її чорне волосся розмаювалося навколо понурого обличчя. З другого боку від Коски з-під дивився вдалено утіпало. Любчик сидів, схрестивши ноги коло дверей на сходах, і перекидав кості з руки в руку. Вітарія і Дей тихо перемовлялися трохи далі біля парапету. Морвір мав іще кислішу гримасу, ніж зазвичай, якщо таки взагалі було можливо. «Невже ваше почуття гумору здається перед такою дрібницею, як облога? Веселіше, товариші!» Коска від душі лясно втіпала по широкій спині. Не щодня трапляється бачити таку добру організованість такого великого війська. Усім нам слід привітати Монзоного друга генерала Ганмарка за його неймовірне терпіння і дисципліну. Можливо, листаємо, напишемо». «Мій любий генерал Ганмарку», – Монза поводила язиком по роті, відтак скрутила його в трубочку і сплюнула за зубчасті перила. «Навіки ваша Монскаро Маркатто?» «Простеньке послання», – зауважив Морвір. Проте він його належно оцінить, поза всяким сумнівом. «Скільки ж там вояків?» – промимир втіпало. Долинив тихий голос Любчика. «Тринадцять тисяч чотириста чи близько того». «Переважно талінські загони!» – Коска махнув у той бік прозорною трубою. «Кілька полків давніх союзників Орса. На правому крилі, он там, біля води, прапори е – етрізані, а посередині кілька прапорів – заля. І всі регулярні, ані сліду наших давніх товаришів зі зброї тисячі мечів. Шкода. «Було б непогано відновити стару дружбу, правда ж, Монзо? Із Цезарією, скажімо, чи з Віктосом або Ендічем. Ну, і з Карпівірним, як би з цього. Відновити давню дружбу і давнім друзям же помститися». «Найменці отаберяться далі на схід», – Монзо різким кивком показала головою на той бік річки. «Затримуватимуть герцога Рогон за зоспрійцями». «Безперечно, неабияка забава для всіх причетних. Але ж ми тут», – Коска махнув рукою на вояків, що копошилися під містом. А генерал Ганмарк, мабуть, там. А в наших планах щасливого з'єднання ми пропускаємо, що плану тебе є. Генерал Ганмарк, людина культурна, кохається в мистецтві. І що з того? вимогливо спитав Морвір. Ні в кого більше нема стільки витворів мистецтва, як у великого герцога селієра. Його колекція вражає. Коска мав нагоду кілька разів неї насолодитися або ж принаймні вдати, насолоджуючись герцогським вином. Кажуть, найкраще у штирі. Монза покрукувала до Балістради з протилежного боку і поглянула на розташований на острові палац Сельєра. Коли місто впаде, Ганмар кинеться прямо туди, жадаючи врятувати від розрухи всі ті безцінні витвори. "Украсти для себе", укинула Вітарі. Ще Монзі стиснулося ще сильніше, ніж завжди. Орцо захоче якнайшвидше покінчити з облогою, аби залишилося якомога більше часу на розправу з Рогонтом, раз і назавжди знищити Лігу восьми і ще до зими заявити права на корону. А це означає проламані мури, штурми і трупи на вулицях. Чудово, Коска заплескав у долоні. Нехай на вулицях пишаються розкішні дерева і величні будівлі, але ця картина ніколи не буде повною, якщо вулиці не всіяти трупами, хіба ні? Ми знімемо зубитих обладунки мундири і зброю. Коли місто впаде, а це трапиться швидко, перевдягнемося талінцями, проберемося в сальєрів в палац, і коли Ганмарк прийде рятувати колекцію і втратить пильність, уб'ємо його, Докінчив тіполо. Намить запаламовченка. Гадаю, у задумі криється один малесенький недолік, морвірів скигливий голос цвяхами прошив потилицю коски. На даний момент палац Великого герцога Селієра – одне з найбільш охоронюваних місць у всій штирі, а ми не в палаці і навряд чи отримаємо запрошення. Ви помиляєтеся, у мене таке запрошення є, у коски потепліла на душі, коли всі на нього витріщилися. Кілька років тому ми з Сальєром були в досить близьких стосунках, коли він найняв мене владнати суперечку про кордони з поранті. Ми обідали разом раз на тиждень, і він запевняв, що буде радий мене бачити, щойно я з'явлюся в місті. Обличчя отруйника виразило карикатурне презирство. А це, бува, не перед тим трапилося, як ви стали опущеним пияцюгою. Коска недбало відмахнувся, водночас байливо вносячи цю образу до свого списку разом з іншими. Якраз під час мого довгого і солодкого перетворення. От як гусениця перетворюється на пригарного метелика. Хай там як, а запрошення ще в силі!» Вітарі примружено глянула на Коску. «І як же, в біса, ти збираєшся домогтися аудієнції?» «Мабуть, звернуся до варти на воротах палацу приблизно так. Я, нікому Коска, славитний солдат удачі, прийшов сюди на обід!» Залягла незручна мовченка, ніби він запропонував їм велетенську купу лайна, а не путнє рішення. «Перепрошую Тихо, мовила та здається, твоє ім'я більше не відчиняє дверей, як колись. Хіба що нужників? Морвір зневажливо хитнув головою. Де відвернувшись тихо хихикнуло. Навіть тіполо підозріло скривив губу. У такому разі вітарі й сухо сказала Монза, це я доручаю вам. Спостерігайте за палацом, знайдіть, як нам туди проникнути. Двоє названих без найменшого завзяття перезирнулися. Коско, ти ж дещо тямиш в одностроях». Мало хто тямить більше за мене, зітхнув коска. Кожен, хто тебе наймає, норовить нав'язати свій. У мене був золочений однострій від старшин веспорта. Такий же зручний, як свинцева труба на. Нам підійде щось що менше привертає увагу. Коска випростався і Хвацько вицелютував. Генерале Меркато, для виконання наказу готовий напружити всі сили. Не напружий. У твоєму віці ще гляди щось вивихнеш. Як почнуться штурми, візьмеш із собою Любчика. Любчик лише знезав плечима і повернувся до своїх костей. Ми роздягнемо мертвих до голих дуб якнайшляхетніше. Коска повернувся було до сходів, проте від побаченого в бухті завмер на місці. О, до веселого товариства приєднався й флот герцога Орсу. На обрії з'явилися кораблі під билими вітрилами з чорним хрестом Таліна. Нові гості герцога Салієра, уставила Втарі. Він завжди був уважним господарем, та сумніваюся, що навіть він готовий прийняти стільки гостей на раз. Місто повністю відрізане. Коска змихнувся. В'язниця, сказав Любчик і сам ледь не всміхаючись. «Ми ж безпорадні, як щури в мішку!» – вибухнув Морвір. «А ви ніби радієте!» «Я п'ять разів перебував у облозі і завжди, можна сказати, отримував насолоду. Це так дивовижно обмежує вибір. Звільняє розум!» Коска глибоко вдихнув носом і радісно видихнув. «Якщо життя тюрма, то полон робить тебе вільним!»